چی؟ از آبو الخلاق یانچو چی کم دن او دس طریقہ باعی کم دن او دس کو سونانو کی ده طولونا مقرکت چیو نارا کو باعی وانی جو در قائم کو نو باندې ځینګل کېږي نو نو څو باندې ځکه د نورو باندې ځینګل کېږي نو باندې ځینګل او قضیت د نو څو باندې چې نو چې باندې نو ښکاره ده او بل د وينه قصات ریوا یو په دې کې چې څنګه ریوا ته مزیا کو ریوا ته کې مزیا کو ایندې مشکان سفر له پریવાયر کې کړې ښار مو پریવાયر کې پرې او قضې کې 3 زمو مسائل راوي 3 راوي یو تا چیذ امره seva کہ جو دو seva ز مسواک ورتنه درم پواې دوه سوا د مسواک څخه نن نه فائدې اورم استعمال سواکه له غیر د اذن دبل مسواک استعمال ول پیجازت باندې او پیندم ور کول میسواک مشربا د فوا کې له مشرطه جندره مسواک پر کول دا پنځمه صلیله مسواک مطالبې تر کې نور چې کندنه د زیباب نه د تر جماعتو باب نه لواظه مسائلو کې یو سنن الاول پیغمبر ذکر کې سنن الاول او چې کممدنوزه کار کوي چې مررج او مرې علوجو مر او مرې علوجو تا امرنا نه چې قری نه دوي نووجثبا لغت کې چې کمدنو مای عبد لو کو بہل اسنان سہ وسوان په پونو مګلکی را وېت دي کمزونو سیوا کو مناسب کوئی مناسب چه دې دا اعلی د مګلو اعلی چې کمزونو مګلو مسواکې مختلف مستائل دی یو مسواک من ش مسواک ب شو وي مسواک چې کمدنو محمه خبره داه چې داې د لګې وي داې چې کمدنو د لګې وي بر چې د برشد کې مسو ک برې پته یو چې د لګوي او بند سفا رالی یو چې د لګوي او ظیم سفااع راللی یو چې د لګوي دن سری او دا دوه له ځده نو سنثت په مسواقي برش کې یو شته او ولني شته صفيره ولي او پکې لړګي نشته دنيشه سره او کورو کایم په شان نه نو مسواک نه نو مسواک څنګه نه جاسی دا سی گوٹیوی چه سخت اون بیرنیو یا نرم اون بیرنیو. دو مدادا کم دا مسواک مقدار د مسواک سمرا پا کار دید. بچه تڑی نیولی شیو کفایی بی پاستان کوادی شي دا نه چېی دوګه د تخته دی راغستې به دا مسواک او داان چې وړوکې چخې د راغستې بچیپ بس داسې مون حدشته دا وای چې یو لشت وي دا بیا نور راسې ب کې خبرې دي چې دلی ش نه زیاتې داسې شیتان سر ده دا ور دځن کوم نو نه کوم خپل شпис کی تا کوئی خلک او نو ورکو لی باندې چې کله نومي چې نشاهاده د 2080 کې ډېر نه راوی نو مو خپل نه نه څنګه دا ر بیا نو چاپته کاغذ کینارې چاپته کوي باندېoverline باندې روده هرستو آغا چې څځيون چې کوم نو فرچی نري نري چغتي دوره فرسي مسواک هي لا کوم مسواک خبر آغا ناري چې ډېر زړتي لږ وګغلو مسواک په کنه چا لروای چې زره مسواک دی نو آغا په لس کمنو به مش خپل کیوای دای چې لا کوم رايي خپل له دندو کوګلی او फायदा سل دا فقره ویلې چې عادت د ګوتیم راوی دا کم نو سواق ته او 엔 د سواق پرسته حدیثونو کې راځي کم کم ځای وی وي د دې موضوع دا یو مسله ده د حدیثو قرارونه چې ما سواق من سننی لذولی او کمانسواک من سننی سالات تی. تصایب د مشکار ده سنعینا دا معلومی گی چی دا من سننی سالات تی. دکا سننی لذول درستو ذکر دی. او دن بیدی کم دن سواکر عمق کی گو. مون خلقا زان دا ترخوض والا ممنگا چې د ووجې د تر ستر د رواياتونو د ووجې اټمام نه پیژداب راقام په دا بازار کورسټون قائم هي نشو په دې چې موږ کې قائم اوسه چالو د دې د په هیڅ باندې کوم نه نو دا مين سونه نشو شیول صلی الله عليه وسلم ازیدو وایي ان دیو بره تر دې الله تعالی تر نو قال طهر رسول الله صلی الله عليه وسلم لولا شقاله امتي نه ګرانې دې زما په مبانې عملته هم مخواخواکهې کړه دی تهوبندله عملته هم اووجوبند مره خو شو دی د مسووا لکه عمل عمل خااري غنېخواین شويه د چا دپارې ووجوب دپارې موما بهځه ځانمرته موه اوه موه حکومت باندې کړه یو دوبان چې تاسو یې لريشه ورستو کوو د ماسک وتن باندې دالستان د مدرس کوو هغه تاسو د خیرت راغی باندې عمل کوی مدرسې والے کې نویلی سلام رسو را دی کې او کو دلته څارلسم نمبر 1333 اله سل سلل درېمه یې چېچا پورې چې پورې مجھے سپادر اس گنتی گنہ شوبہ صلا صلا urgenty رازی دوہاں فاطمہ تیسا بو لگو اسوپینی واجبہ میں مشپگنی میں بدی میں دھنی میں ہستی میں دھنی میں صلو گیدیش 5:40 تا سو کوائے 40 پر سورز کی کوئی مستحب وقت نبی علیہ السلام باقوفہ مسکوے ولا وجود لا مردهم بالتأخير العشاء و بسوا گیندہ کل صلاتیں او حکم یو د کړو د مسواک اين د کله صلات د هر یو باندې سره د دې د دې کدنو تایې د مشکا داوي چې اين د کله صلات د دینه معلوميږي چې مسواک چې دینه دامن سونه د وضو دي د سونه صلات دي یعنی بس مش ترواې په هلبات احنا بداوی چې مستتون راګيو تا ما سوار پوي دا د صفایي کې څاکول کای دا بوتله ساورول کای چې خېلیرو اوپر کې نو توګه نو کوم ځای ته توکي جمعکې دوکانه و توکي کجیب کې و توکي سبا وسره گئے خبر والے پوي گئی او خلوق دې باندې خېلیرو اوپر شي یو اسه باندې بولی اځلغه غواز د زړه داسې مسواک څخه اوله ده نو مسواکونه یو لګه مسواک د مسواک په طریقو وهلي چې سفاره ده پر او بلغه شو من د بار نه سید اوبې کیږي دا نه نه کوئی من سننه لوزوره دغه نبی صلی الله علیه وسلم کوم ثابت ته ټول په اساس ثابت دی او دست کی این دا کل سلاتین او دست دو مست سرئی گان او دست چی کم دن دو مست سرئی مزکتی کم دن دو مزیادی منس کے پاکی ازدن و خلق و یا خولی فیصل کرده چی اثان اولی نخلاص ہے چی اث سواکو منسون موسواق سکندر دو تاریخو ده چانه ده دین نه بس تو دس کې کای ګومس चौधरी کې کای چې سره طریقې تر کاه وو موسواق څنګه فوکا څنګه دومره سپتي و ګلیشته ورسپدی باندې وباس کاه مو همرا زيره به پشپک ګينډيا غرس پاميد بل जाहीर شوي ده ماشا الله او دې سيوا کې اند کل صلات همسواق باندې څنګه اند کل صلات وان شُرر میهانی قال سان توائشه تا ما تبو شکرای شیرج الله تعالی دی ایش کان یبدو رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل بیتو کم یو کار و شروع کولا جنګ استرام کوړ طرا دن شو قال بالسوا یبو مسواک پاند را دن وبو مسواک کو را له مسواک پې دې کم دنو کو د نوبییرې سلا توسلام چې ک نه نو میسانان مبارک شو او د بدبوی نه ډېر مطف نه او چې انسان فراتېستلی وي بیا د بدبوی نه مطلا شو بدې بد لږي لکه بدبوي بهبد لږي نو بدبوي نوبییرېلا اسلام به نول نبی سلا سلام اولی نه چاته او د نبی سلات اوسلام بوی به په چا بردوولګي او خو د م خو دباررو نه مو په تعلیم د نبییر سلات سلام چې لکه د ښې او دخواون یو بل سره اختلات دیر را ځي اختلاتې بیرینا چې دلی ښې چې کمدنو په نفر دخواون دسه شي را شي چې د دا چې کمدنو خخ او دی کمدنو ه سره میلاویي یو سره کېې خبرې او سره کې زهو خ نه داټډ چې رواني لکه دا ګدونونه ې روان ډډته رواني سفرذا د خلبه وقالت د سپوااک یو د مسواک دا او یو وخت چې کمده د کوول شو یو وخت شو د صلاة جوازت کړئ اپ اوږد سکیم دغه وکړه مې سو غم ذکر شو عین د کویلوبې د رم ذکر کئ پانوزه پط رضی الله تعالی السلام انهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تججد نجیر السلام بچو تججد لا پاسیدو مې مګل په خپل خپل مسواک باندې سره یو دشي نو خپل کېوا ګمباتی شي چې په واسه مشهوروب مسواک باندې نبی رسول الله صلی علیہ وسلم تاسو راغلی چې په واسه بسم الله مسواک په شروع کو ما ډایرکټ چې ته په واسه د کمبرې نارازی پر ادا سزا یې په ونه و بلا کاوري کړي مسواک دې کوالي نو جرال پسه بسم الله مسواک دائریک چکندنا مسواق سورو کو یسوس اقاہو باستیوار وانا ایشد رضی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام چکندنا فرمائی لیو عاشروں من الفیترات لسی ذلچی دائر الفیترات نائی لوس سجونو دا د پټن دې ته څنګه نو د لوس سجونو دا فتراتو موي فترات دې تکا لوسونو تعداد زیاتېږي او کمېږي تعداد حاضر یا قل نه فی د اکثر نه کې مګ غوې نو چې مفهم یې عادت مو اعتبار نه ما مفهم یې عادت باور نه او دغه فترتوي دغه سوال چې دُنچې دامن کول لن ابراهيم عليه السلام او ذاغو ټول د دې چې وي تولماتنا عباره کې ورې باندې عمل کیدو دا چې ګندل نه دی کوښلو کې پرتاه تدین خلاب بالکل نو قود دی لا سوالونه مزاجونو کې سم هغه غلې شي خبرو د دې وجنه دې تاته تر ده د ملتې ابراهی یا او د ملتې حت شاع رو موګور د هر یو ملت ځان لسه نخې وي د هر یو ملت ځان لو ن وي چې هغې بانددي هغهه ملت پیژند ل شي اوا خلتغا ملت ووا شوي باهغ بابانې کلک عمل کوي دهغې عمل تاهغې تعدارې ووي پرخواوزو ته لافرمانې وي بلک خ کاره را سفکاري چې د تعدار دی او کاره نه خل نفرمانې مدلت سیزونه دا شاعر د ملت اسلامته ملت حنیفه شو شاعر ظاه علامات چېبدې ظاهری باې سو عمل کوي معلومی کې دا چې دی د ملت حنیفه سر اب او چې د دی انکار کوي او دی باې عمل نه کوې او دا اهری نه خه دی ده چې دی د ملتې خللیفه نافرمانه دی د هغې د کمو نافرمانه دی او دالس دا ې وګرځول د شاع نه دد وواجه را ده چې دد وکوو کیرره ده کیررووج دي بلدار چې بیا بیا راځي دا غندو کونو نو مو به بیا راټي بریتي نو بیا تشي ورشي داسې کوم دنو نور ما هغه د دغلي کوکو ډیر ور سره دا ما څه ځایونه قاری قاری او د انسان کترت سليما هغه د غندنو دی باندې کول کئ چې یاره داله صفایي جوړ پړشي چې ترت سلیمان انسان صان په دی وی ورسره دګمونو اشاره ده تور ده چې دین سان چې ترت کې هغه کی ملکیت او د ملکیت په اوصافو کې په حارث ده دلل سوار سره تعلق ده دلل طحال سره څه تعلق ده حالوبه ده د دې سره ملکیت سره مشابهت ډیر راځي مشابهت چې کمندون ډیر راځي ځنې وي اختیری چاغه چې کمندونو په انسان کرافتۍ شي هغه وخت دا چې بسړی باندې بوجی لګابې او داسې چې بسړی بوجی اغاوی اختر پا سڑی بوچ کی گی دازی چی کمدنو لکبیو دازی سړی باندې سڑی با دی بوچ کی گی نو پکار دادا چی اغاوی اختر چی کمدنو اغا زائل اکلشی لر اکلشی اغیر سر چی کمدنو امراضی چل دیوم راضی سرمن امراض و سرام پیدا کی تو تو ترخو میں بیستی ادا کون سایت اینکی تو دین اخار اکتونہ چی کمدنو را دی بل دا پودرتی چی کمدنو دا پر ذہن باندی بود راولی پریشانی چی کمدنو راولی اول انسان اغا تبعین شاک ختمی ماں و سی وائیو اختو شریعت چی کمدنو دا دیو ویلری دیکھ ریشی دارنې گیر شو وه نوگیرره دا یو د سغیر او د کویر ددې په من ک فېوه دو دا د سوالوات او د هغ شکل ا به روان وو چې گیر سریک دي م دا ټول فید دي ب بل د ګې دا دا مجو سو کارو. دا مجو سو کارو. توی بی شاہد مشکات کی نکلی قص اللیحیتی من سانیعی الاعاجیم. قص اللیحیتی من سانیعی الاعاجیم. وَهُوَ الْيَوْمَ شِعَارُ كَتِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ کَالْأَفْرَنجِ وَالْهُنُودِ دیر خریل داوی پا روح که دا عجم و پا رو او غسو و هوا اليوم شعار و من المشرکین کال افرنج و الهنود او دا دیرو شعار کرده دی دلده بلکن دا انگریزیانو او د اندوانو شعار کرده دلده باکار دارا چه مسلمانان باکلا کبانی عملو اول تاریق و <منتارض> بل تر از واندنی جانی <نجياني> غامده وی و بس آغا وخت که ده خلقو گیری وی و نبی رسلام اون گیره پر ایخوضہ زنگا خرائی لفق کاری دار و اوست شکرنه ده خلقو گیری نشتی لفر ایخوضہ لفق کاری وست پر ایخوضہ زنگا خرائی گوی ده غامده زنگا خرائی دار وی کن آغا خبر گیره نشتی خرائی کن و اگر خلقو ده غلق درو مو ګرمه مونږ د اندازې کمزونو پوس واه کې دی له زور او غوړ بټاو زګدار شعار د ملت اسلامي او ملت اسلامي شعار او بکاردار چې دی له زور په شي حدیث کې کول راغلی په ټول شوارع چې یو نیو دار جبریت اگدی شوڑای نشملی بکی اوم انخلی ماستا بکیم سکی گی انخلی چاولی بکی خالی سے روکی گی ندار جی گمدنو سڑی نخالی سمیخ و منگک زوڑ سوئی ناغات بریت چی دی اسکینی میری بکی جمع کی گی بل نترز او طریقہ دی زندگیر مشرکین وان د مشریکې نو سر شو غ به برید غټولو نویر اسلام بیا اوفر مایل خا په مشریکین خو شوالې بهوااپلو برید بلکل ختم کو ق بیخي ختم مو ته ویل کېږي چې بېخي ختم پرشي او که بخي نه خېږي او کم کمم یا بیا یا سر سرا 19 کی دا زبون غه مزاجونه غنه دا لا کایله شیکاله تربیه ور سره نی نږدې بیځای استعمالي بیځای مصرف داري چې په لوه کو عايشادو استعمالي مبي او شوارب زم اشاریه ورتونہ او شاری ورتون او بس کولو ته که کوم یو تخت سړی سره ووبس کیه راټللی کوه څنګه خبره چې شوارې چې ګندر و ډېز ته ویلي کیږي وسته چې ګندر و له هوې ما نه پکې تکای راتلې د پاکستان اور سغرځ نه او صرف په ورو وروګري ته لريل وای را نو یې ال فاس شي دا وسیګندو نو کو لو غوی ماونو باندې حمله کوي دا غو علم درځي دې کې وجهه تسبيله یاغو ډیر بل څه خبره واره شي دا به خلکوجه سوالات دوا تاوي او دا دوا کوا مرزونو سره جدي پروपोजو ته ساهیت سي دې ته ساهیت او دې شنو ته ساهیت هجه راځي ته و چې کلر محله کې گشتي ما زماره سلور نو استیرااده را پساټ دیو شوکا دا وړه مسالې دي لکه دا از خپل خواشاتي اگره کوم بولې د ټکا پر ناکلې نه نو واره کا دومره واره چې درته شوندا به مکمل ښاری مکمل ښاری او خلاص کټ کې د کندنو باغې په شریکي ګینا کله نبی رسول الله صلوات والسلام په ښوځو اور هغه نو وځي چې وایي یو اختراعونه هغه ورته چوپره دایره کړو دا چې کمندونو چې څو وړ پرې یې کولای دا سره کار کوي کولای دا سره کار کوي دا به کې کمند نه راوړي ځان نه کار کاته نه شي فل جذباتي دمنګا ډېرې لمځه کمندونو خپل جذباتونو کوي کې ډېرې لمځه کمنګا چې کمندونو خپل ځان نه کوي کې او الله نه کوي کې اندامین سنن موجوده کومندونو او مشریکین او خلافو په د نبی پیله صلوات والسلام سنت پیادګی سکی سی دي بس دا هم مزه نازوسته شقیا کړی دې سره دې کومندونو په پله بدوی د اړنۍ د اپوزې په حواله هغه کومندونو په پتنیږي و سره هغه سره پتنیږي سره جی کمدنو سنت خیطان دا پہ روایت کو اثر آغره وفی روایت انال خیطان آنگا جی کمدنو راغلے ری دا شاہ سیبر رحمه اللہ تعالیٰ ذکر کی ایتا بادشاہ آنگا جی کمدنو آدھتو شدیبا جی کمع خاصا هغه آنگا بے داغلن او پا غیب آنوی خاص که کمدنو داغ لگو ندیده پاره چه داده نور و نجوده شد او چه در کم و غلامانو آقا با زی کمدنو خاص قولی دزانده پاره آقای با نویم یو خاص نخول لگوالا می اللہ رب بلزد پا اولاد ابراهیم کی کمد زانده پاره خاص قولید آقایی در پاره نخول لگوالا دام زی کمدنو دا اللہ رب بلزد خاصانو ندار هغه یو نه او پای کوم د صفای سره اړیکته په کلهبا شرماله کې تلورني شي سی وايي د هغه شرمن غاری کې د ګندګې له پاتې کېدو خطرات شي سبحانش رضی الله تعالی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الفطره اصل شارق لری کول او ختمول دغری ایفایلی حیالوی اول دکیلی وستوات وستنشاق الماک وزی توبا چول وقص الازفار نکان کٹ کول نکولا چه کم درو کٹ کول نکی خیرین جمع کی بدن خاری فا طبیعت پانی بوجی وقص البراجم حالا ترخونا وزار چیزون ازا زیون اکان دې پودري لوباله مغلی واره څلې وې او درطرف یې ستاسو حل قرانه او زيرنا په خطه کاټ کول نسخ کې وې د سر له لفظ نه تپراو او باندې سره حل لفظ راو اداوي شي په ابيس کې ترونکو کې استل حاضر نه بلکې دې ګمډنونو اړین کې حلق اولاد دی یو بل ځکه کول شي دوه ورو په یوه کې شي چې تکلیف نیوي نو لا تاسو یې یو تکلیفي تبیا چې ګمډنونو حلق جوړل ځای کې کول شي هغه چې دا نن دا د ټوټې اړو کې دا د ټوټې داډوکې چې دې ته هانه ویلې کې هانه و د ټوټې او نه د یو ځای نه یو طرف نه وبول طرف ستار بوزي دا اډوکې تونه خره کاګې نه د اکسمي ستاکټ کټول شې دې اندازې کوندونو معلوم مې لا چې ټوله کې ډکرایو دا نام نه لاندې چې بوختانه وي دا عادت به بارو شاینا چھے نامل علام جو اٹولا گیڑا پھلایا آنا چھے کم ازام مداد دا کے طویلے کی گی چھے دوٹی اڈو کے دے روٹوٹی اڈو کی نوالی تربل اڈو کے پورے کھتا گیلتا ہو دا چھے کم دنو چھے کی او کم جائے کم دنو دا غید بدنیہ خطارات پی آٹول دے چھے کم دنو لی کی فال قلعانا و انتخاظ علماء او گوش اندال زان انستيجابيل مارکوال قال الراوي و نسيت العاشر الا تقر المزمزم رواه مسلم و في روايه الختان في روايت کې کېطان راغلي دي بدله افایل لحيہ د ګریب ځای باندې یا افا ول لحيہ بدل باندې دارغلي هل ختمان د بلم اجد هذه الروايه في صحيحين ولا في كتاب الحميدي داوود له فست یوول کراول دي ولا لكن ذكرها صاحب الجامع وقذل خطاوي في مال السنن عربي داوود في روايه عامر بن ياسر روايه عامر بن ياسر اراشد رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دم مسواك هذه حديث کی دو فائدے ذکر کیں دا مسواک په пайда روانه کې کتاب لیکي دا حدیثونو په ټول راځه ما کې او شاعمی وو ګوري شاعمی تقریبا اتیا فایده لیکلي دي اتیا فائدې پدې کې یو فائدې وکړې دا چې په مرګ پټه جواز ته کلمې شهادت نصیب کی کلمه توحید ورتمر پټم کې نصیب کیږي حضرت پیر ولدي است ابراهیم الله تعالی فرمایل وینا سوار شری نژد د استواک دادما زد دې ځکه چې ما سواق فلسفه کوي نو نا سوارې کاټي نو سوار شید د نو فقادار چې دینه ځانو ساتلې شي په تاسو ابراهیم الله تعالی فرمایل په سما یو ځلې مراقبہ وره دماغو مراقبہ داس سقوطو چې زه نه سواره حکم په خپل انسان کې سره دماغو کې چې دماغ زه درځه درېره او حکم په جماعت کې سره بیا دویم دوم خبره زېن تراله چې د مسوا حکم په خپل ډول مولا و طالب کې سره بیا مې چې درېره حکم په میरात کې سره ران او به کمم ځای ک په معاب کې دا ګندې دا جواز د وادمې جواز ځان له خبرې دي اوس خااکول کوی لکه م چېولیته رحیم الله حال فرمایل چې د نارو ډی زیات نخخواات دي او د ټرو د لوی نخخواې داې چې په وخت د زن کدن کې بردننه قلیمه یرې ږ د نه چې کمو قلیمه یرېږي ځان ته ساتل به دی پیاو تاسو او ابراهیم الله تعالی فرمایل وی پر خوذل سدیر زیارت ته پیو تم کول نه غواړي او یو معمولی زرم بغیره پهل پیاو سیمه کېږي چې ډیر رغه غواړي چې پر خوذل ډیر ګران کار دی لکه دوه ګران کار نه او چې سړی پری دی پری دیه باندې څنګه ګران کار نه پیاو تاسو ابراهیم الله فرمایل ما اصل د کاله نسوار کړي او ما و م نوار کړي خلکو میشانې سوالګنددي نوار نه سوزار نې سوال ګند دی که نو ما م نار ړي ډبی ومره سره مضدار و بس چې پرخواو وقایر راه نو م په یو ځل م ځمږ ویندهګي ځانته او لوی لوی علما په سټیج ناشو كات په کې موځ نه اسوې وځمږو کې نه ویاو او نو سو په سټیج باندې وي پینډاشيوس او راي مولا محسن الدين سيورمو وي چې سې کوي د ما سټیکر نه او ما خدمت المزيد څنګه واره شوقي می خوږم په ځدق کټین کې جگندرونو ستاسو کې ګړې زمانو چې स्मرنه ولاه په حبس ته دا دعوت چې بیان درشه اوسماغه تم تازه چوندای کېده ما سره یو رومالو ولډی خیسو بیا رومال دراووسته ولاکه په لیو چورو په تاریخ باندې میچګه نه وکي ناڅاړه هکړلو غوايم پکې باندې کې ناڅاړه نومال نم خرابشه وے پر اب کھدا ہے کہ اس نے سٹیج پر اعظم در پرسے نے در سٹیج اوپر اپ دے کہ ماس کڑک کے احسانوں پوشداری اخیر چھڑے اولا حبیب عباس خبر تھا یہ اپ کے رو سٹ مادی شون بلا مس ناظران نہیں بس خبر تھا امیر بے حاضر ازاد مرا عوام نہیں دے دی وی تا چرانین اچھا اسو جسو گوی دا راولی کنا کوتلا راولی دا کچک شروع کی م هر وللف مرض نو دو دوه فې د ک کوي دریه د پاک دخین ده والله پرذا کې ور دومرره خه خبره مرضول ل وجه دا ده چې د تعلق پهارت سره که نه سر پهارت سری تعلق د تو حارت سره نو تو حارت صفر د ملکییتې مملکییت کې بغه لاتهې مرزی کی اگر اتفرابات تھی کہنا دی وجنہ لے ہوئی مرزا تولی رب اللہ رب بلعزت پاکے زردہ ذریعہ اللہ رب بلعزت پہ رضا کی قوان ابی ایوب قالتا رسول اللہ علیہ وسلم اربعوں من صلی اللہ علیہ وسلم صلور چیزی نظر جو طریقہ پیغمبران ہا طریقہ دے سلو روا دا تچو گوری نا دیکھیں ان تحارت تے تحارت تے اولنے ده دا نو حیاء کی پاکی دا دا پواہشونا دا بے باکینہ دا پواہشونا پناہ دا دا نفس خاکئی کنا روح سے کم نفس خاکئی دین تحتر نو اتو کیونچه کمدنو پاکی دا وجه کی سرور دا نصرا دی او انشراح نو پاکی پاکی دا نیکا چه کمدنو نیکا دا باطن پاکی باطن پاکی نصواق خود پاکی آروا من سنال مرسلین سلوگ دی ترز اور تری کرامو الحياء ويروى الخطان وقال فرو سواك ونيكا رواه الترمذي اهلی سره رضی الله تعالی قال كان نبی صلی الله علیه وسلم لما منی نورانا نبی علیہ السلام مروجه کنه نشیان دراده خرابه سید الا قبل يتوضا بالعودس نمخ به مسواک اورو کړیو نو کاه سلام <مدارس> ستا نویر سرلا سلام مال <مدارس> کو پهیپین ما <مدارس> به م را یا کالبو چې زما په اب د ی په ستاکو ما به شله مکو په بیا می میونه د د نویر د سرلا د سلام د فل ماک پهفره ک د کې د نویرې سرلا سلامی اجازو دا جاییزی خدا لو په ونه سوا کواله شي او دا به کومنس کې کوم ومن دلالتي زموي څه خبرانه دا او کو ورته وي چې میکا وړي او ورته وځي ولاګا جايږي بنشاله چې کمونه د بل شاهه مسواک استعمال او دا به پیدا را جايږي پاپ دو وی نماز شروع فرااستاد کو ہمارا مصطفی کو شما صلی الله علیه و الہ و علیه بعد تو وی لے نبی علیہ السلام نور کو ادم عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال قرانی فی المنام ابن عمر وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی چارانی فی المنام اذان لی لقب کو تصور کو شما قوم کے مسواک کو او کمه سترګو مسواط پجانی رجولانی دی اوسلاره دی احمد او اکبر مینه لاته دا یو ورته زبلنا ما ور درما سوادي ما شونتا د کیسري له ميدان سوط پر کو شب پتن ثقيل ما تو ويل شوک عبد مشر لتا ورتا اور دفعۃ الکبر منهما جمات لمشر لا ورکم دل زاد واقعہ خود دا او روسو ورسته دو لسن نمبر روایت عشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ل وی خیر نبی خیر کا مطلب دا یو خدا دا نبی علیہ السلام کو په نړیه ورې سلام خوب وحي د لارین حکم ثابت دي دلې شي دا خامہ د خوب لنې ثابت دي دلې باندې کې फायदा راغ چې با شاولدار مولا قرطغاینین کې چې با منامه چې اومتیه احکام ثابت تمې شاو با بیا دې با ملامتې اومتیه احکام ساده تم شول چې دا دا ورو خوب نهي ته اومتیانو احکام نه تابع دي ته په رب خوب ونه نبی رسول الله والسلام ورته لورګاو او تورې دېما او مور چې دونه وکاس مې یو ويمې مباله تازي او بلې مباله شفقت چکه مباله تازي مې باندې کې مشر الله ور کول اولالي چکه مباله شفقت وی اکر الله ور کول وکړ لکه ټول را لای زحال ور کوي کتاب دې ملګری دی او کتاب دی او نوای مشر لور چې پای کې کوم مشرینو هغه لور صحیح ده ماش الله اورا او زه کوراک سیرځه او پاکستان ناشتي ما ویږي په شلور زګاله باندې شفغت ته هم مشر صبر کولی شي په څیر زه کوراشې ته سپړلې شي وردا کار غلوه نظر ګلوی رسول سلام نووی رسول الله صلی الله علیه و سلم شفقتو نووی رسول الله و سلم خو شکیق و ډیر او ټولوبت باندې د نووی رسول الله صلی الله و سلم بچو مکه انا بي السلام دوه دې چې کډ ډېر ماشاله ورته نشته من باندې طالب دې په انبي او مامان رسول الله قال ما جاني جبريل عليه السلام قد توكلا مرني بسوار جبريل جبرائیل ما دې له کو کوم کو مسواک استیمه مسواک استیمه پښې دې ګمر نه کومولي په دې نه دې څنګه موږ په له او خا وين داسې چې فرتې کوې چې ځای کمم راړ او مونلو دو چې کوم سره لګې یارزه خدای بګو د غې خوه اخیي روان د قیمتیت ته د پنزورو به در زنتهه ووي و راې زما واې د لاوبې چې پارت شوو نوما سرهته پرتو چې کمپن د سنهته د فول کپه خوما ور اړ بیا د دخ ک ده دا د پندار د ونه پاسکه مې ماسه په لاره ترشه بس خپل میراث سره په خپل سواروارو اندازه ګندونو چې ګندنه راځه کوي هغه د بیبي بی چې ګندنه په کتنې لو د پاد کې درشن موټلې ملایي هغه درشن موټره کې خل قیمتي موټلا و او قیمتي موټل جوړا و دا, دا, دا نو قایستو ته خوښ دی نه خوخه او بدګوی نه خوخه نو جبريل جبرايل ته نو ما دې اما لقد خشيت و انت في مقدمه في قريب واشماله فلک دمنو وړه خط نه کړو ویله د دې مسواک چې مسواک مګا مګا بښنه مګا ته قريب وځه د وړه دې سشي وانا له سين قال سلام لقد اصروا عليكم في الصواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مان تاسو د مسواک د حکم او صفت بارے کوم خبرې وکړي یل هغې بحث بیان په بچاوکو او مسواک په. دا ځنه چې ګمډنو مختصره عملی ولا ګټه لري. وانا صلی اللہ علیہ وسلم د رسول الله تعالی پاک تعالی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک او عین نور رجلانه الله سبحانه و تعالی د دې ویخه اذا ما اکبر من لاطا فوهي الیلی نبیون سلام دویو شافو فضیلت مسواک کی انکب برث انکب بر داوی و توشو کی کب بر سم کب کب اکبرهما ده معنا مشارطا قال رسول الله صلی وسلم رَبْزَرَوْ صَلَاطُ اللَّهِ يُسْتَاقُ اللَّهَ عَالَ صَلَاطَ اللَّهِ يُسْتَاقُ اللَّهِ يُسْتَاقُ اللَّهَ صَبِينَ زَيْفَا پوچھتیگی یارا نسیو کمرا تبوسکا یو روپایا نیو طرفتا بلدارتا یو ریال لے تاستس کو کوئی دیتی کم علی با دید بارا کم کم جایت خلق کپا رکھیں توبا خدا توبا شیو پاکیاو دو खबर یو با یو لا یو بسدا پارټیاړه چې پاکستان کې د منځورۍ مزدوریو کې د 500 دلر کی دپاین شوې ده. د دې کله او شیال څخه د 200 ورځې کی دړي نوې قولې پارټۍ کی دره وایي. پاره ته کې لګا. منډي ورته وایي. او کله تاسو کې ورو پېچې دې راړل د کې د 200000 یوه دیه اده را پاکستان ای روپینالی د 10 نالي دطا هغه ملي زګه د 2 فضل ته هغه لري 1/8 مسواک سره چې مونږ لوګیل یو پاو پورس یو بسو شو آ یو شو به مسواک جوګی یو پاو یو یو بو یو شو نو فارق دی کنه زو ځان لا خبره ته کوم نه راکای میخے پیتاڑی چوائے عدیس زویب تے ایمانو خلاکہ خبر ادارا شخلق و گول دینا خلوا روال بے اللہ صرح دین دی روال بے قیفی شابی ریماندا سے و ریویت پتکی بارا کم نارالے چو بی پتکی اموند یو پیاؤ دے و یو پاو یا دے زوف تے پکی شک بیشتے چی عدیس زویب تے و نیبی سیو تعالی بے لہو که تاسو وی دا رومانه وینځي کاته ورځوي وی خو د سره تاوي نه کاته سره سره تاسو دی پړکې سره موږ افضل وی کاته راشي ان څومره کاته راشي نه دی او نه په ورګه خو ای تا عین دې څه دې چې بیا پړکې سره افضل بغیر چا پړکې نه نوخه خبره نه دی خو چې ګمنانو وآ نبی سلمان زید بن خالد الجوہنی قال سمیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لاؤ لانا شقا لا امتی لا مرد و امی السیوات تزما قومت نگرانی دلین نباوت و حکم نمسوال کرو اندر کل صلاة حجوبا و لا اقصاد صلاة علی شاہ الاسون سلیس قال افرکان زید بن خالد زید بن خالد شعو یا شادو في په مسجد دیو حاضرې دوه منځولو ته ځمات چې چې جمعہ وو موږ لراتو او سواق هو علی فزنی او مسواک به کوم ځکه وکړو وو چې زموږ په شانته خمیسونه مې شنو او واجبونه می ګونه درته سند اړینو خبرونه دې کوي بس اوی یو ساده نه لږه په ساده ویلا ترپاڅر کوم سبب وخت نو کیسه څه ورغېره نو اسانه ژوندۍ و زه هوش پسر روپې برخوړالي او خدای دې غندې کیسه بدله نن دا هغه یو بس دې اوږد کې مې څه کېږي مسواط نو اذن ته پیړ او دې ته کې چې دا شی جوړ کړي دې دې کولو جوړ کړي حالا اوزو نهی ما و کلم من اوزوه القاتل شکن زی کلم دی کاتبان دیزا ازا کی خودوک کلم دی خودوک انگر وقت درسی کلم نوی شتیوه با که بنده و او صرف و ارسیسو بنده هر کلمان با که هر درس ها که خودوک شده سدیزا که خودوک کنوار شیسا کول ازا کولوک اینکر ها که هر دبوی دی کل وکول کن لا يقوم الى الصلاه الا استنا نوودره دمر د مغرب سوغ به کو مسواغ به کو ما مولو پونته کیداز زی دل نا پهونو نو را سنه جی وین راو زی داو زی apparatus که تياس کی ثم راذو الى موذ اي ديو اپس کو پزدا ابو داود مګدان دې د گل پر جولا اخر ذ فراق علی شاعره تمثل وقال ترمذی هذا حدیث حسن صحیح باو